Hoofdstuk 60, 28 maart 2017, 4 uur die ochend. To ek na Yasua toe gaan, toe staan ek saam met hom op een grondpad met spierwit lippe. En Yasua praat met my en die volgende oomlik is daar reese brood in my arms. Maar ek het so verlange na Yasua, dit kom net so natuurlijk. Ek sluk die brood in, jyltemal ek neem hom net eenvoudig dadelik in my op. Want ek weet dat... Ek hoef nie te bekommer te wees dat daar nie genoeg brood gaan wees vir amal nie. Want ja, so as ons levensbrood, waar hy is, is daar altyd brood om te gee en uit te deel. En terwyl ek hierdie gedagtes in my binnenkant het, ervar ek skielik dat die grond waarop ek sta nie meer soos die klippe lyk like nie, maar dit is brood. Die hele grond onder my voete het brood geword. So ver is wat ons kan kyk, is het net vaderse brood, is net sy woord wat ek kan kyk. So ver is wat ek sien. En my hart is so dankbaar hier oor, want um, ek weet, Jasjoe is die voorziener van alles. Hy is die mooie, wonderlijke vader, wat saand nooit toe is vir ons nie. En hy sê, ek moet hierdie skryf. Ek het myself een lichaam gegee, nie net tot verlossing van die menselike geslag, wat aan Lucifer gebonde was nie, maar ook omdat ek self so verlang het om met my kinders omgang te hee. Ek wil met hulle praat en hulle bystaan as mens, Ek was een voorbeeld vir voor amal en my liefde het my na die aarde getrek. Niemand het soveel liefde nie, net ek, jylle vader en moeder. My liefde het verlang om die mense van hierdie planeet aan te raak, te genees en te vervul met my gees. Dit is my geskenk aan jylle tot op jyde, tot vandag toe. Ek vervul my eie woorde in jylle harte en in jylle vlees. So sal jylle my ook weer sien, kom na jylle in wolke, soos ek het gespreek het lang terug. My disciples en volgelinge het my geseen opvaar na die jemel en nou net so sal jylle my ook weer sien wanneer ek jylle kom haal en van hierdie aarde al wegneem. Hierdie aarde sal een totale ommekeer beleef en sal nie meer geskik wees vir my reines van hart om op te leef nie. Die tyd kom en is al reeds op hande dat daar een groot droefheid oor die jylle aarde sal kom vir die wat my nie ken nie en lief nie. Jylle sal juig en bly wees terwyl die wereld treer En weer eens sal Lucifer dit tot sy voordeel probeer gebruik om die duister en dom mense tegen my op te werk, maar dit sal hulle net selfs skade as hulle selfs tegen my verhef. Voor julle achter, leed daar een tyd van hiebeling voor, want ek sal julle nie verlaat in die tyd van verskrikking nie. Lang terug het ek al gesê dat my skaap my stem herken, en vir julle wat my al reeds herken het, sal daar voorspoed wees en julle sal alles hee wat julle nodig het. Soms leed daar die in die pad wat oorkom moet word en jylle is bang en sien nie die vreegte wat daarmee saamkom nie. Ek beloof sterkte aan jylle op die rechte oomlik en wanneer jy by die gevreesde hinnernis kom, is jou hart soveel versterk dat jy geen vrees meer het nie en die strijd met manne moet aanpak. Dit sal ook so wees tydens die wereld gerig. Jylle vrees dit nou, maar wanneer dit kom sal jylle met kracht vervol wees en nie meer vrees nie. Jybelsange sal uit jylle harte uitvloe, en daar sal lucht wees in jylle siele. Vrees nie, my klein kiddekie, ek is met jylle. Die wolwe en jakkelse sal jylle sel verteer, want my lammers is by te bereik, in die stal, my stal, wat ook my hart is. Steek uit jylle handen en neem my brood aan. Eet jylle sel versadig, so, so dat jylle sterk kan wees vir wat morgen gaan gebeur, en vrees nie, ek het al reeds alles oorwin. Amen. Goeie ty jylle hee voer, tye waarin ons mekaar weer in die vlees van aangezicht tot aangezicht sal ontmoet. Amen.